Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, Ya Nabi Allah Muhammad. Oni kona Yaqub dosedurin koga Yaqub daktio da prejdi. A cimela ki reči, Subhanaka na', vedna ki i bali. Pozna to moja reči, nismo to božava, nismo to božava. To je da je nama naređeno da pređemo, ne imamo i brani. Dolom. A melevi nikada nisu nepokornosti skazali Allah. Nikada nisu neposlušnosti skazali ovo. Otkako ih je Allah stvorio, da su nebukornosti, nepristali. Kao što nepoznatu ima meleka, otkako ih je Allah stvorio do sudnjega dana na Rukosu, na Serbisu, na Kijanusu, neprasna. I kada dođe sudi i dan, i kada ukadaju sila oštri od sadlje, tanji od vlasi kose, kako se postavlja kroz i ne vidimo se u drugi kraju, kroz mine džemljena reći će, nismo te obožavljati. Da je nama neviđeno, da priđemo preko njega, ne imamo ibali. je s nama? Prasna. Koliko, koliko mi imamo ibali, koliko mi imamo ibali da priđemo preko ovakvog sjela? I ovaj hadis bihredo na uđanju šehranu i vr.a. bihredovala tihem kaj bihredovala svehredovala tihem. Ebu Sa'id al-Hudri radi Allahi talam do mene došla vjez, daj most, tani, od glasih kose i uštrije tzavdi, kako bihredovala moskev. Takože Ebu Sa'id al-Hudri radi Allahi talam pronosi daj Allaho poslani ka Alihi sala, poslanih eto, postavit sezai most iznadu Jahannana. Pasu prisu dnešavio kakav je to most? Allah je poslanik A.S. kaže tu je mjesto gdje će mnogi pasiti i okliznuti se. Na njemu će biti kupi kukasti štapovi i bodve koje sliče jednoj vrsti velike biljke s kukastim trljem što rasto međudu, a zove se sarda kako bileže pokalajan Moslija. Što se tiče njegove dužine, postoje brojni govor islamskih učenjaka, toliko i toliko hiljada godina, toliko i toliko hiljada godina drugih. 100 godina ludskog god, života odje sirao. Kaže protoajden i ja da Rahimova dala 15 godina. Tu su govorili samskih učitelja. Nema nikih hadisa jer dosta no bi jasno da govori o njegovoj dužini. Osim hadisa Ajša radijallahu ta'ala, koja je upitala mog poslanika li salatu as-ras, on je Ibrahim. كما قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الأرض غير الارض والسماوات وان قد كان قد سجعنا زمين بظلم زمين قال الله سبحانه وتعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وان قد كان قد سجعنا زمين بظلم زمين ايلهثا عايش على بي الله تعالى حيته الله والسلام عليكم ljudi koji bi trebali da stoji na toj zemlji koji će stojati na toj zemlji kada se bude mijenjala na sudnjem danu, gdje biti ljudi Kako ovo se neće ovo se neće desiti kada nastupi sudnji dan pa se zemlja promijeti, nego nastupio je sudnji dan ljudi su izašli iz svojih kaburova, iskupljeni su na makšaru teče, dakle, ono što se rješati u sudnjem danu i drugi moment kada se zemlja zamijenje drugom zemljama nebesa gdje će onda biti ljudi A u hadisu kod muslima kaže Allah mu poslani Kalehi sallam sallam na siratu. Svi vijednici i lice miliju od prvog do zadnjih, biće na siratu. Pa da to je njegovu dužinu. Od učetka ljubskog roda, od kraja, od predsudnih dana, svi koji su živjeli biće na siratu. Kod imama muslima stoji na siratu, kod imama tiramizija na mostu iznad Jahannana prelazak preko sirata istinski vlake uvraja za najvećaj stropot, najvećaj tegove. Vijednik je vijedca, neće se nikako moći smijediti sve dok taj sirat ostavi na svojih leđa. Kada im bude naređeno da pređu preko sirata, bit će zaprepašten, prestravljen, zabrinuti. Ono što ukazuje na tu činjenicu da ćemo sutra, priliko prelazka preko biti i tekako prestravljeni i zabrinuti, jesu sljedeće činjenice. Jedna od njih, jeste da čovjek se nikoga neće sjećati. Nikom na upac neće. Tada. Kada bude doveden i kada bude prozvan, kada dođe red na njega da pređe preko sjerata, nikoga se on neće sjećati. Nikom. Mi znamo na Dunjanku, a čovjek ima nekakvu brigu. Malo veću. A ni ko lonim se. Samo da se on riješi te brige. A ovo je najveća briga. Hoćeš da pređe preko sjerata, dođeš pa sjerata, dođeš nekao, ali galin sam zapamtite se svakom čovjeku po svakom insanu je dati svjetlo među tim ljudima biće i vjernika i ničernika svi će oni slijediti svoje svjetlo Iće za svojim svjetlom a na siratu se nalaze kuke koje će dohvatati onoga Bogu bude htio da dohvati zapamtite se ukansi te svjetla večne na siratu pokansi se svjetla večna je večna Neka od stanja ljudi prilikom prelaska preko sirata. U kakvim stanjima izgledima je li nalazit će se ljudi prilikom prelaska preko sirata. Pa, viđu onih koji će prići brzo preko sirata. Veliku mrzinu. Neće vidjeti džahennem. Neće iskusiti njegovu vralinu. Neće ih dokačiti džahennemski plan. Niti će ih dokačiti džahennemski kuke kuk i otrgnuti nešto s njihova tijela treći put. Ispravno. Mi što dovik te groba i grobota na sudjem danu neće posjeti. Kako što je poslio Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala da ja mu pokažem kako je salat Rasulallahu rekao, ljudi će biti izloženi džahannamskoj vatri. Jednostavno kao što se čovjek zna znači izlaganje. A će prekonje prevaziti svoju sposobnost, a pa će prekonje prevaziti svojim djelima a će preko teđe anglimske vatre budu izloženi prelaziti svojim dijelom. Od njih će biti onih koji će preći preko sirota brzinom svjetlice, munje. Od njih će biti onih koji će preći brzinom vjetra. Zatim poput brzih konja. Zatim po putnika koji se vraća u svojoj kući. Dakle, čovjek kad se vraća u svojoj kući nekako ide drži. Kad ide u otkrši, daleko, Proboraviti otkuće možda mnogo, mnogo vremena, nikako se ne ide. Ali kada ide kući, ide držati, daži samo ovo to, razi. Ili poput jahača na 9. Zatim poput onoga koji juri svoga neprijatelja, a zatim poput čovjeka koji je lagano pješači. Zato ovdje i da teče haditha, te koji će prelaziti, ali bit će onih koji će preći vrzo. Poput svjetluća u drugim ljusnom spomenu se, poput treta će preći tako velike udaljenost, tako velike. Djeli, e, družine to puta sirata tako brzo. Ništa od ovoga neće osjetiti. Ni će vidjeti džehennem, niće dokađu i džehennemske plavino, i džehennemske kukke, ništa od toga, preći će brzo. Ne možemo zaboraviti, na početku Hadisa stoji, ljudi će prelaziti svojim djelom. Ljudi će prelaziti svojim djelom. Dakle, djela su razlogne, ako malojući džehennom tome milosti, da čovjek tako brzo pređe preko sirata. Djela koja treba imati načinjalno pa trebamo činiti još na dunjavku. A bit će ako mogu da spomenu ovdje, na drugom predavljanju trećenu, koja je djela da činimo. Za sutra, ako mogu da bezbodno spretno preiđemo preko? Preko si rada. Pa gledajmo, dakle, pogotovo to drugo predavljanje što je god moguće više na bilo kakav način zabilježimo i da kažemo ovom, ovom, ovom, ovom sebi napravimo raspored u svom životu, to treba da imam kod svega u svom životu, to je to, to. Ništa nam znači u naredi, to ćemo ovdje sodružiti, poslušati i poslije svoj život nastaviti onaka kakav je bio i meni. Ako budemo samo slušali šarijetsko znanje, iskada <hlas> je sumnila i ništa u svom životu ne mijenjalo to znanje našeg život ništa nam neće koristi, naproti, to će biti samo dokaz. Samo dokaz protiv nas. Kako je došlo u harizu ali Kur'an, budžetu neka, ali alejke. Kur'an je dokaz za tebe ili protiv tebe. Budeš li radio, pomimo, mi će dokaz sutra za tebe. Budeš li radio, znao <coughs> radio protiv njega, na postupo, po kitabu, sutra će biti dokaz protiv tebe. I mi tako, je li tako, je, svaki dan, po nekoliko puta učimo, jedi na svratavnu statinu, svratavu ledine, namica, alejkimo, kajerima, pul, alejkimo, Hvala molim da put nas na pravi put, na putu njih kojima si podario, ukazao svoje mnogokrojne blagodati, a ja sačuvaju nas onih na koje se srpio i koje su dalutili.